die menswording van die ewige woord, Johannes 1 vers 14 tot 16, vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons vertoef, en ons het sy glansreike tanskou, glansreikeit soos van die enige boore wat van die vader kom, vol van barmhartigheid en waarheid. Wanneer die mens op hierdie manier die ware seenskap van die Elohim bereik, waarin hy als het ware geboore is van Elohim, die vader of die liefde binnen Elohim, bereik hy die glansreikheid van die oorspronkelike licht in Elohim, wat eindelik die geestelike oorspronkelike wees om homself is. Hier die wees is die eindelike seen, verwek vanaf die vader, net soos die licht verborger is binnen die warmte van die liefde, solang die liefde dit nie versteer en dit uitstraal uit homself nie. Dis is hier die apartgestelde licht, eindelik die glansrykheid van die seen, vanaf die vader, wat bereik word dier elkeen wat wedergebore is, en hy word dis gelijk met hierdie glansreikheid, wat gedierig vol barmhartigheid, Elohimse lucht en waarheid is, as die ware weesendlikheid of die vleeslijke woord. Vers 15 Johannes getuig van hom en roep en sê, Dit was hy, van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Hiervoor getuig Johannes weer die waarheid en onmiddellik na die was of doop in die Jordaan rivier, sodat hy hom 'n waardige ontvangs kan gee, wys hy die mense daarop dat die een wie hy nou net gewas of gedoop het, hy is van wie, van wie hy gespreek het tot die mense gedurende sy prediking oor bekeering dat hy wat na hom, Johannes, sal kom, bestaan het voor hom. In die dieper sin beteken dit: Hierdie is die oorspronklike fundamentele lig en eerste oorzaak van alle lig en bestaan wat alle bestaan vooraf het en alles wat bestaan het, het daaruit voortgekom. Vers 16 En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, barmhartigheid op barmhartigheid. Hierdie oorspronklike licht, echter, is ook die eeuwige groot glansreikheid in Elohim, en Elohim homself is die glansreikheid. Hierdie glansreikheid was van eeuwigheid af Elohim homself, binnen Elohim. En alle weesens het hulle bestaan en hulle licht en hulle onafhankelijke leven ontvang van die volheid van hierdie glansreikheid. Daarom is alle lewe barmhartigheid van Elohim, wat die lewe draande vorm, dier en dier vul. Want in dit self, is dit die selfde van Elohim. Die oorspronkelike lewe in elke mens, is die eerste barmhartigheid van Elohim, maar dit is beskadig dier die verswakking van die gevoel van verheving, dier die nederige gevoel van in bestaan kom, en daardier vooruit spreidend, die onafwendbare afhankelijkheid van die oorspronkelike lig en eerste oorzaak van alle bestaan. Omdat die eerste barmhartigheid binnen die mens in gevaar was om totaal verloore te gaan, het die oorspronkelike lig omself in die wereld gekom en het weer eens die mense geleer om hierdie eerste barmhartigheid aan die oorspronkelike lig oor te laat of eerder om totaal terug te keer na hierdie oorspronkelike bestaan om hier 'n nuwe lewe te ontvang vir die ou lig en hierdie reiling is die ontvang van barmhartigheid op barmhartigheid oftewel die weggee van die ou verswakte heeltemal nuttelose lewe vir 'n nieuwe, onvernietigbare lewe in en van Elohim in alle volheid die eerste barmhartigheid was 'n noodsaaklikheid waarin daar nog vryheid nog ewigheid is maar die tweede barmhartigheid is volkome vryheid sonder enige dwang En daarom, omdat dit nie gedwongen of geforceerd is dier enige iets nie, ook verewig onvernietigbaar. Want waar daar geen vijand is nie, is daar ook geen vernietiging nie. Met die begrip vijand moet verstaan word alles wat 'n vrye bestaan verhoedt.